Дав корів він за неї, і пізніш обіцяв іще дати тисячу кізи і овець, щоб безліч їх паслось у нього. Знявши з убитого всі обладунки, Атріда Гамемнон сам те озброєння гарне поніс через Юрми Ахею. Щойно побачив Атріда, Коон, видатний між мужами, син Антенора найстарший як горя тяжкого і млою очі йому застелило з журби за загиблого брата. Остронь став він із списом, а зовсім невидний, і посередині руку пробив йому нижче від ліктя, так що на виліт пройшло її списа блискучого вістря. Хоч і здригнувсь тої миті, Володар мужів Агамемнон та не схотів відставати від участі в битві та січі, і кинувся він на Коона із списом, вітрів вихованцем, вбитого брата свого якраз волочив той за ноги і фідаманта, і кликав на поміч троян сміливіших». В той час, як труп волочив він у натупі гострою міддю, вразив Атрід під горбатим щитом його й тіло розслабив, зразу ж підбіг і зрубав йому голову тут же над братом. Так антенора сини під рукою Атріда державця, жереб здійсняючи свій, відійшли до оселі Аїда. Перебігав він по тому й по інших шерегах ворожих, списом, мечем побиваючи їх, і великим камінням, поки ще рана його гарячою сходила кров'ю. А як спинилася кров, і рана вже трохи присохла, гострий біль став проймати атріду в силу, могутню. Як породіллю разючими стрілами болі проймають – що посилають і літі її помічниці в пологах. Герні доньки, що муки гіркі породілям, готують, гострий так біль проникав і атрідову силу могутню. На колісницю він скочив, звелівши візничому гнати до кораблів глибодонних, бо серцем одмук мук умлівав він. Голосно він загукав щоб данаєм усім було чути, друзі мої, обожді і порадники війська, аргеїв. Нині самі відбивайте ворожу навалу, шалену, від кораблів мореплавних, мені ж цілий день цей змагатись не дозволяє з троянськими воями зевс велемудрий. Мовив він так і коней, візничий, погнав пишногривих, до кораблів мореплавних, слухняно помчалися коні, груди їх в милі були і курява знизу вкривала, мчали бо з бою вождя, що з болючої рани знесилів. Гектор, як тільки побачив, що з поля подавсь Агамемнон, голосом дуже гукати почав до троян і лікійців, Трої сини і лінійці, і дарданські бійці рукопашні. Будьте мужами, одрузі, відвагу згадайте завзяту. Воїн хоробрий пішов, мені ж славу готує велику. Зевс велемудрий, вишконей, женіть своїх однокопитих, проти могутніх данаїв, щоб славу ще більшу здобути.